Iratkozzonak fel a Kéfeyencsi YouTube csatornájára, kövessék a Kéfeyencsi Facebook oldalát, a kefeyenci.hu ten egy támadás miatt nem volt elérhető, ezt koincidenciának hívják. Y ahora que aquí va, ¿no? Én is jó reggelt kívánok! Elvégezte a házi feladatot, jól csinálta, ma nagyon pattogósak leszünk, mert ugye rengeteg dolog van. Elküldte nekem a tartalmi edzéket, de az indoklással adós marad, mert hogy egy sor szakaszon miért csak Budán, és csak a hétvégén van első, fel, első ajtós felszállás, arról nem beszélve, hogy az ötös busz, na az aztán, az ötös buszon aztán nem lehet könnyű, mert az első ajtós felszállási rend csak szombaton, vasárnap és ünnep van érvényben, ez egyébként a többieknél nincs, úgy ünnepnap nincs. Kizárólag Budán a Döbrenteitér, tér, illetőleg a Szarvas tér és a Pasaréti tér végállomás, valamint Pesten a Korong és a Rákospalota Kossuth utca végállomás között, magyarul, hogy Budán és Pesten itt csak korlátozott szakaszokon van így. Van halvány lilagűze arról, hogy miért? A vonalban Vinter Zsolt a Fővárosi Közgyűlés fidesz KDMP frakcióvezetője. Szakmailag egyetlen egy indokot tudok rá, a forgalmi helyzet. Tehát, hogy valószínűleg az utas adatok alapján ezeken a helyszíneken, pontosabban inkább fordítva fogalmazom, az összes többi megállóban, ahol nincs az első ajtós felszállás, ott akkora az utas csere, hogy az indokolja, hogy a többi ajtó is nyitva legyen, hogy ne álljon indokolatlanul sokat a megállóban és menetrendet tudjon tartani. Erre gondolok. Nem, nem, nem látom egyszerűnek követni, hogy akkor mikor és hol. Hungarikum. Eh, Na, én nem vagyok benne biztos, hogy mert például Londonban szinte ott nincs ki, ott persze abban igen, hogy ilyen vegyes a helyzet. Hát de erről van szó. De nem, nem, nem, nem. A vegyes helyzet. Nem az, hogy egyébként ilyen van, azt egyébként úgy, ahogy de elfogadom. De ez, hogy csak hétvégén, van ahol hétvégén és ünnepnap, és ott is a Duna egyik partján és a Duna másik partján nem, de van a Duna másik partján és ott is korlátozott mértékben. Figyelje, jó, lehet azt mondani, fia, ez legyen a legnagyobb gond, és akkor azt mondom, hogy oké, okay, rendben van, csak hát aki ebben elmagyarázza nekem a rációt, az más csodára is képes. De... Nem, felhasználó, nem felhasználó barát. Arról az oldalról, hogy megpróbálják az utasforgalmat gördülékenyé tenni, ezzel együtt egyébként az ellenőrzést valamilyen módon és a szabálykövetést jobban, hogy mondjam, jobban rávenni az embereket a szabálykövetésre, ezt is értem, nem felhasználó barát, és nem tisztem megvédenem a bkk ezt a döntését, de, de, de értem, hogy, sőt magam is elcsodálkoztam, hogy ennyi féle, mert az, hogy... E, igen, csak azért mondom, hogy legyünk tekintettel az időre. Táj, ennyi féle területi hatály azért az erős, erős. Hát arról nem beszélve, hogy mi lesz a külföldiekkel, én tudom, hogy mindenkinek kell tudnia a magyarul. De aki nem tud magyarul, az ezt hát, hogyan fogja megérteni? Van, elvileg föl van írva, hogy. Elvileg igen, gyakorlatilag nem. De most érti ez nem az nem elvileg, ez szintén egy hungarikum. Nem ellenőriztem. De való igaz, való igaz hogy. Van még mit javítani, sőt, én azt mondom, hogy az utas koordinátorok és a jegyvizsgálat az az élő is beszéltünk már a metróknál. Igen, azért mondom, hogy ez legyen a legnagyobb gond, de nem maradunk téma nélkül. Ezen kívül pedig jegyzeteltem, tanár úr, és feljelentést teszek. Mondhatom? Üha, üha. Ma füstölt a Nándor Gábor Cecilia 027-es busz, a Schwab hegyre menett 2.12 per a. Úgy füstölt, ahogy csak füstölhet egy. Tehát, hogy annak hogyan létezik, hogy van műszaki, vagy van forgalmi amivel a forgalomba, szerintem Bécsben nem tudnak két méter sem megtenni, még egyszer mondom, Nándor, Gábor, Cecilia, ne nulla... nem nekem, ha jól tudom, egy óra múlva kisamrus. Így, így, neki is el fogom mondani. Közben a tinta nem fog el, elhalványodni. Hozzápa, én is hozzápasztalom a témát. Jó, csak arról volt szó, hogy ilyenek nem közlekedhetnének. Nos, a 2020... elvileg nem. Hát, elvileg nem. Ez most már a ma, alig beszélgettünk, de már két elvileg volt. Így van, így van. Ha környezetvédelmi engedélye rendben van, papírilag, eh, végig is füstöl, az is fölvet persze kérdéseket. Ha nincs -e rendben a, a papírja, akkor az meg aztán pláne. Én megmondjam, hogy az illetékes mit mondana. A legjegyszerűen az lenne, azt mondják, hogy Igen, Fiala úr tegnap még nem füstölt. És akkor hát erre nehéz lenne mit mondani, ennek ugyan kicsi az esélye, de <kül> térjünk rá a második fejezetre, és Kisambrus ugyanebben a fogadtatásban fog részesülni. Kommunikációilag, aminek a jelentősége tízes skálán egyes és tízes között mozog, annak függvényében, hogy ki mennyire gondolja komolyan, április hatodikán, valamint az Egyensúly Intézet konferenciáján még békésen egymás mellett elfért Navracsis Tibor és Karácsony Gergely. Jól halod a korlátszerelés a Lánchidon. Ez április hatodika. És aztán nem telik el két hét, és kiderül, hogy lehetséges, hogy jól halad a korlátszerelés a Lánchidon. Lehetséges, hogy békésen elfér egymás mellett a Kramplázában Navracsis Tibor és Karácsony Gergely, de most nem is tudom hirtelen, hogy mit mondjak, hogy milyen állapotok vannak. Önt mennyire lepte meg az, ami részint a múlt héten, előbb Kisambrus szájából, majd ezen a héten Karácsony Gergely szájából elhangzott? Tudok erre adni, majdnem majdnem szakmai választ, és tudok adni e, közéleti politikai választ. Hogy kezdjem ezzel az utolsóval. Abban a pillanatban, amikor én meghallottam, hogy Gyurcsány Ferenc, azt hiszem talán a Spirit de nem tudom, hogy ez rekláma vagy sem. E de. Elmondta, hogy kifejezetten elégedetlen Karácsony Gergelye, mert a budapesti pozícióját nem használja föl jól uh -huh. kormány, a kormány uh -huh. elleni harcra, uh -huh. akkor én szinte biztos voltam benne, hogy egy-két héten belül valami történni fog, és lám történt. Hát, uh -huh. ha ezt a múlt héten mondta volna, akkor az még jobb lett volna. Nem, nem csak azért, hogy az orra ennyire jól jelez. Egyébként, amit mond az az itthoni politikát ismerve, tekintve, és egyáltalán egyáltalán nem tűnik lehetetlennek. Aztán tudom folytatni a majdnem szakmival, de ez is még egy picit azért politikai színezetű, ugye talán emlékszünk mindannyian arra, vagy legalábbis miketten egészen biztosan, hogy a közgyűlés, amikor tárgyalta a főváros idei költségvetését, akkor a DK szószólója, és itt akkor fontos hangsúlyozni, hogy a DK szószólójára volt szó, azt mondta, hogy csak és kizárólag kifejezetten Karácsony kérésére szavazzák meg a költségvetést, mert szerintük egyébként hát nem tükrözi, a valóságot, és nem egy olyan képet fest le, amihez egyébként jó szívvel, hogy maguktól adnák a szavazatot. Ezzel természetesen én súlyosabbat állítok a DK-ról, mint, mint akár a költségvetés elkészítéséről, Kis Ambrúsról, vagy hát a főpolgármesterről, azért itt ne hoztuk meg a felelősséget, mert ha valaki hisz abban, amit csinál, még ha az rossz is, az, az még kevésbé eh, bűnös dolog, mint ha valaki adott esetben lát, Ja. Um, nagyon, nagyon érdekes a helyzet, sajnálom, hogy ez nem egy kísérlet, mert ha egy kísérlet lenne, akkor annak a jelentősége sokkal kisebb, mint hogyha a valósággal kapcsolatos. Um, én a múlt héten akartam valamit megbeszélni Kisamrussal, ez végül is elmaradt, lehet, hogy fontoskodtam volna ezen a héten, ez már nem fontoskodás lesz. Nem tudom, hogy hány beszélgetésben jön ez elő, abszurdumnak találom. Függetlenül attól, hogy kinek van igaza, hogy két hét alatt, ha csak nem egy atombombát dobtak le, de atombombát nem dobtak le se a szószoros, se a szó átvit értelmében, ilyen mértékben változzon valaminek a megítélés és az azzal kapcsolatos kommunikáció. És ezt akkor is mondom, hogyha egyébként emiatt valaki Fidesz barátnak mond, vagy akkor is, hogyha egyébként Karácsony Gergely ősi ellenségének, mert ennek semmi köze nincs ehhez. Egész egyszerűen én ugye abból élek, feltartom az ujjámat a szélbe, és azt mondom, hogy így fúj a szél, és ebből mi következik, megcsalhatnak az érzékeim. Könnyen lehetséges. Eddig nem tették, vagy szömébe nem tették, de ez úgy, ahhoz nem stimmel, amit ön mond, az nem tudom, hogy igaz-e vagy sem, de egy teljesen fogható magyarázat, és ha így van, akkor az borzasztónak találom, mert az, ami egyébként most éppen zajlik, hosszú hetekre, hónapokra meg fogja határozni a beszélgetéseinket, és az, hogy közben az élet egyébként normálisan zajlik-e vagy sem, erre csak azért nem tudok válaszolni, mert az az irritáció, amit ez a mostani helyzet okoz, ez akkor is lecsapódik, ha egyébként mögötte nincs az íg egyatta világán semmi, és ezért nincs igaz a Fritz Tabástak, aki azt mondja, hogy ez egy következmények nélküli ország. Itt minden következmény legfejebb nem az, mint amit az ember szeretne. Én egészszerűen elképesztőnek tartom azt, ami itt zajlik. Ha visszakeressük egyébként, és nem olyan bonyolult most már, hogy ilyen mindenféle keresőmotorok vannak, már 2020-ban. Tehát még, még nem volt egy éve Főpolgármester Karácsony Geri, mert 2020-ban elkezdték azt a kommunikációt, hogy bármikor csődbe mehet a főváros, hamarosan csődbe megy a főváros, így a csúnya kormány, úgy az elvonások, úgy de Ezekből rendre, újra és újra kiderült, hogy nem igazak. Hát ha 2020-ban valaki azt mondja, hogy bármikor csődbe mehet az állat, akkor azt hogy mondhatja 2023 áprilisában, hogy akkor most már aztán majd tényleg? Szóval, hogy, Ebben nem tudok önnel vitatkozni, az egyébként, hogy a gazdasági helyzette a fővárosnak mennyire normális és mennyire nem, ez egy más lapra tartozik, az a féle ami ezügyben folyik, azt abnormálisnak találom, pártfüggetlenül. Ez a, a szó, egyébként, ez a, ez a jó szó, csak és azért, mert én... én te ugye én ezt nagyon nem szeretem, amikor a főpolgármesterú kiáll, és bedob három darab számot és akután az, az egész sajdon úgy megy át és csáncsorg rajta mindenkit tényként kezelve mint hogy egyébként egy költségvetés vagy egy jó gond... ugye őszintén sajnálom, hogy kisambrusnak az... ugye a lojalitása következtében ugye nem áll módjában, hogy kiálljon a sorból Tütőkata és a többiek se, de én kisambrusnal vagyok kapcsolatban így aztán csodát a mai beszélgetésünk sem várok, és még egy dolgot szeretnék bejegyzni mi elvesztünk a részletekben nevezetesen hogy meg nem nevezett Kommunikációs szakemberekkel, hiszen nem akarhatok nekik rosszat. Beszélgetve, akik valamilyen módon kapcsolódnak az önkormányzatisághoz, és nem szeretnék ennél konkrétabb lenni, egészen véletlenül, tehát nem ezzel kapcsolatban kialakult beszélgetések során a fejüket fogták amiatt, ami itt történik. Ami egyébként nem jelenti azt, hogy más vonatkozásban a kormánypártok tökéletesen dolgoznak, de ez itt most nem egy olyan történet, hogy az embernek feltétlenül valóna máshonnan hirtelen lopnia kell egy történetet annak érdekében, hogy bebizonyítsa, hogy egyébként dőrességeket más is elkövet. Na nézzük innentől kezdve konkrétan. Azt írja az újság, a Fővárosi Önkormányzat és a BKV összesen több mint 40 milliárd forint hitelt vesz fel, tovább csökkentik az energiafogyasztást, ez ugye a főcím, nézzük innen lefelé. A Fővárosi Önkormányzat felfüggeszti a kormány finanszírozását a következő hónapokban és egy úgynevezett túlélő programot hoz létre. Ugye erre felszólította Karácsony Gergely Kis Amrus, hogy ezt hozza létre, ezt a túlélő programot, ezt létrehozta, és ezt ismertette e, tegnap hogy a likviditást fent tudják tartani, két kivétel van, hogy a közszolgáltatások nem sérülhetnek, és hogy a 27 ezer dolgozónak ki kell fizetnie a bérét. Azt kérdezem öntől, technikailag, nem technikailag elveszhetünk ebben is, az, hogy a szolidaritási adónak egy bizonyos részét, 25 milliárdot, kevesebbet, többet, e ne fizessen be a fővárosi önkormányzat ezzel párhuzamosan ezt a törvényt, illetve ezt a történetet bíróság elé vigye. Ugye írnak arról, hogy ez egyébként nem valósítható meg, mert inkasszót tesznek, de nem lesz majd pénz a a főváros számláján, ez már-már arra emlékeztet, mint amikor házastársak válnak és ellehetetlenítik azt, hogy a másik a jogos jussát el tudja vinni, zárójel zárva. Azt kérdezem Öntől, hogy ami a szolidaritási adóval kapcsolatos, annak nem fizetését, annak a mértékét, annak a peresítését, arról Ön mit gondol? Nagyon-nagyon messziről kell kezdenem, mert hogy ez az egész 7 óra 46 van, 7 óra 50-ig, vagy 51-ig tartson, tehát kapunk, ez egy 5 perces tétel. Igen, igen. Igen. Tehát egyrészt ö, számomra teljesen megdöbbentő az, hogy Karácsony Gergely három és fél éve fő polgármester, előtte 5 évig volt Zugló polgármestere, és amikor ő Zugló polgármestere volt, már akkor is létezett a szolidaritási hozzájárulás, nem adó hozzájárulás intézményrendszere. Tehát itt kettő dolog van vagy zugói polgármesterként sem volt semmi lövése arról, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak az általa vezetett kerületre, vagy tisztában volt, de nem érdekelte, aztán főpolgármesterként vagy nem tudta, vagy tisztában volt vele, vagy nem érdekelte, vagy csak akkor érdekelte, amikor kommunikálni lehetett a kormányra szemben, de az, hogy egy általa ismert, most már 5 vagy 6 éve létező jogszabályt, 5 vagy 6 év után, Minősi törvénytelennek, és próbál közigazgatási bírósághoz fordulni, az számomra non Tehát, Mennyiben színezi a képet az, hogy közben a szolidaritási hozzájárulás mértéke jelentősen megnövekedett? Ismert volt ez a tény, egy képlet alapján számolták, és ugye Tarlós István ki tudta azt harcolni, hogy az az, az összeg, ami egyébként a főváros által fizetendő, az ne, ne egyszerre lépjen hatályba, hanem fokozatosan évről évre kerüljön úgymond a kedvezmény kivezetésre. De ez a kedvezmény kivezetés, ez ismertnek kellett lennie a főpolgármester úrnak, hisz nem hiszem, hogy elvállalt volna egy, egy, egy, egy nemzetfővárosának vezetését, ha ő egyébként a fővárosra vonatkozó szabályokkal ne lenne tisztában. Én ezt nem is feltételezem róla. Tehát nonsense-nek gondolom, hogy öt év után kezd ezzel kapcsolatban pereskedni. Ezt milyen jogszabály állapítja meg? Én most ezt nem tudom, azt hiszem, talán a költségvetési törvénynek van ilyen mellékete. De, de ez egyébként hát, peresíthető közigazgatási bíróságon? Én szerintem, amit befogad a közigazgatási bíróság, minden peresíthető, hogy ebből mi, mi lesz, hogy lesz. Ugye volt már arra példa, és én is nem akarok senkinek sem tippeket adni, hogyha, hogy bíróság, hogy közigazgatási bíróság volt, vagy, vagy micsoda, azt én nem tudom, hogy megállapította egy adóról, annak konfiskáló jellegét vagy mértékét. Én nem hiszem, hogy erre, erre ez ráhúzható, hisz egyrészt nem is adó, másrészt, másrészt ugye egy alapvető kérdést föl kellene tenni mindenki számára, és nem is értem, hogy ez a baloldalról jön és kérdőjeleződik, meg, ugye ez, ez egy szolidaritási hozzájárulás, ez nem arról szól, hogy a, a fővárostól elvesz a kormány, és azt úgymond a saját céljaira használja, hanem ez a pénz oda kerül azokhoz az önkormányzatokhoz, kistelepülési, vidéki, elmaradt régiókban működő önkormányzatokhoz, ahol egyébként az ipar, a gazdaság nem olyan... Oké, okay, rendben van, de arra mit a mondta, hogy a gaz... közben azok a, a, a, a rezsitámogatások, amelyeket más adott esetben x lakosszám alatti városok megkaptak, azokat nem kapta meg a főváros az iparüzési adónak elvonásai voltak, egyéb adóelvonások voltak, tehát hogy önmagában... De bocsánat, mert látjuk... Karácsony Gergely tízszer elmondta, hogy iparűzési adó elvonás, és most már ön is ezt említi. Nem iparűzési adó elvonás volt, hanem a Covid helyzetre volt. Így, így, így. Erről. A vállalkozásnak így, lehetőségük így. volt. Nem így, mert így, mert így, Csak én elvonás. azt kérdezem öntől, de most ne, ne, ne a szavakon lovoguljuk. Ne, ne, ne, ne, bocsánat. azki kormányzati elvonás. Vagy, hogy ott hagyjuk a vállalkozásoknál, hogy azok túl tudjanak élni, hogy munkát tudjanak adni az embereknek, hogy egyébként a gazdaság működik. Oké, okay, akkor változtatok a, a kérdést. Türelem, türelem, türelem, türelem annak érdekében, hogy ezt nem emelt hangok helyen megbeszélni, azt kérdezem, hogy a támogatások, elvonások rendszerében, ami az elmúlt időben hol Ukrajna, hol egyéb, hol a Covid miatt volt, vajon került-e olyan helyzetbe az önmegítélése szerint a főváros, amely helyzetben egyébként a szolidaritási adó, befizetése, agályosabb. Ha attól hogy erre volt egy képlet, és előre lehetett tudni annak mértékét. Hát bármilyen adó megfizetése, vagy bármilyen hozzájárulás megfizetése aggályosá válhat, ha mondjuk a gazdálkodás nem olyan, hogy egyébként azt abból ki tudják fizetni. És az, hogy a gazdálkodás nem olyan, vagy hogy egy járosnak egy anyagi helyzete hogyan alakul, az nem csak kizárólag attól függ, hogy egyébként mik a külső körülmények, mert azok is nagyon. Magyarul jól beszél a külső körülmények ezt az ön szerint nem magyarázzák. Önmagában nem magyarázzák, ki szolidaritási hozzájárulást kell fizetni egy csomó, mert a Újpest önkormányzatának is kell Értem, ne menjünk máshol, maradjunk a fővárosnál. Náke, El tudja -e azt képzelni, meg. hogy ebből valóság legyen? Mármint, hogy nem fizetnek. Hát most már én mindent tudok képzelni róluk, de az, hogy ezt törvényesen meg lehessen tenni, olyan nincs. És az, hogy egy választott tisztségviselő, egy önkormányzati vezető, azzal Hergeli úgymond a szavazóbázisát, vagy mondjuk azt a közvéleményt, hogy ő egyébként a törvényeket nem akarja betartani, az szerintem büntetőjogi kategória. Igen, hát erre egyébként volt is tegnap reakció, keresem, elfogadhatatlan, hogy valaki nem tartja be a törvényeket, a főváros nem buzdíthat senki törvényesértésre, ezt adta ki a kormányzati tájékoztatási központ, és még van hosszabb szöveg, eltelt az erre szentelt időnk, tovább kell, hogy menjünk 7 óra 51 percvel, és 7 óra 46-kor kezdtük azt mondja, hogy a túlélő program első elemeként Budapest 15 milliárd forint működési kiadást átütemez a harmadik negyed évre. Ennek részleteit tegnap beszélték meg cégvezetőkkel, hogy mire jutottak majd kiderül. Kommentár. Hát... Én értem, a cash flow management az a gazdálkodásnak egy része, és az, hogy akkor a szükséges kifizetéseket eltolom későbbre, az persze lehet egy kényszer megoldás, de azt uh, ugye Karácsony ha, ma, sz nagyon szerette ezt takarékossági programnak hívni, válságtervnek, meg túlélő csomagnak, meg takarékosságinak az nem takarékoskodás, hogy a villanyszámlát már két hónappal később. Oké, okay, menjünk ezt tovább. Már akkor nem, hogyha erre adott esetben késedelmi kamatot kell fizetni. Van még legalább nagyjából 8 vagy 10 alpont, nagyjából ennyi percünk is. A BKV 24 milliárd forint működési hitelt vesz fel kellemetlenül magas kamatra, így a szöveg, amelyet a tervek szerint szeptemberben az iparűzési adó nagyobb bevételi hányadának érkezésekor fizetnének vissza. Ehhez kell -e bármilyen engedély. Működési hitelfelvétel. Tessék! Működési hitelfelvétel, ez a jó, tudom, bizonyos keretösszegig, folyószámla hitelig nem kell. Azt, hogy most a BKV hogyan tud... És a bankok finanszírozzák-e ezt, nyilván azért gondolják, hogy ezt meg lehet tenni, mert hogy van olyan bank, amelyik ezt megteszi, szerintem ezt saját gazdálkodási körben meg tudja tenni a, a két év. Oké, okay, menjünk tovább. Azt mondja, hogy eltolják az év második felére a tervezett fejlesztéseket, ez érintheti a láncid felújítását is. Más oldalról a lánciddal kapcsolatban behajtják a láncid felújításához ígért 6 milliárdos támogatást. Ez egy, egy pont, de van neki két külön része. Hát azt, hogy meg tudnak-e állapodni a vállalkozóval az átütemezésről, vagy a kifizetések átütemezéséről, azt szerintem egy, az egy reális opció. A 6 milliárddal kapcsolatban, az állami támogatással kapcsolatban még szeretném felhívni a figyelmet, erről már beszélgettünk ebben a műsorban. Nekünk a birtokunkban van, és nyilvánvalóan sem tudja eltagadni azt a dokumentumot, amit saját kezével látott el, amelyben szerepel, hogy a kormánytámogatás, tehát a 6 milliárd fontos kormánytámogatásnak a feltétele, hogy a lánchídon forgalmi zárlat maximum 18 hónapig lehet, és utána az eredeti forgalmi rendet állítja a helyre. Én most szeretném megkérdezni mindenkitől, hogy eltelt-e már a 18 hónap forgalmi zárlat, eltelt, visszaállte a eredeti forgalmi rend, nem állt vissza, hiszen azon sem a gyalogosok, sem a gépjárművek nem tudnak közlekedni. Tehát én értem, hogy valamit be akar hajtani Karácsony Gergely egy olyan tételt, amit azért nem kap meg, mert ő szeget szerződést. Azt kérdezem öntől jövő héten közgyűlés lesz, nem találom ki, hogy mi történik a közgyűlésen, nem ez a dolgom. Nem létezik már közfejlesztések tanácsa. Ön vizionálja azt, vagy akarja-e vizionálni, hogyha lesznek egyeztetések a főváros és a kormány között, azt ki milyen szinten fogja folytatni, hiszen erre egy külön kitér, még a múlt héten, hogy kávézott és beszélgetett, de semmilyen megegyezésre nem jutottak. Kicsit fura volt, mert azt is mondta, hogy még azt se hangzott el, hogy a kifizetésért cserébe mit kérne a kormány, mert egyébként nem egészen értem, hogy miért kellett volna bármit is kérni, de ez legyen majd kis Ambrus asztala. Látja -e azt a fórumot, ahol az egyeztetések majd zajlanak, vagy ez a kötélhúzás mostantól kezdve állandósulni fog, és lesz egy örök téma a csütörtök reggeli beszélgetéseink során. Én azt gondolom, hogy egy felelős városvezetőnek legyen az bármilyen színezetű, egy bármilyen színezetű kormányjal kapcsolatban is meg kellene, meg kellett volna tudnia tartani azt a minimális diplomáciai protokolláris, politikai, kultúráltsági szintet, amit, amit a főpolgármester törzszeresen átlépett. Tehát lehet bizonyos kérdésekről vitatkozni, lehet a világról mást gondolni, de azt, hogy valaki, aki hetente szeretne valamilyen segítséget kérni, hetente szeretne saját feladatai elvégzéséhez támogatást kérni. Havonta szeretne a saját működési területébe tartozó fejlesztésekhez állami támogatást kérni. Az, az egész egyszerűen nem teheti meg, hogy folyamatosan belerúg, belemar, én ezt értem, de... és alatkomosan támadja, igaztalanul... De most én azt kérdeztem, hát, hogy látja, az... vagy most én arról beszél, hogy nem lesz ilyen tárgyalás... Én hát mint ahogy egyébként Kisambrus elmondja, hogy vannak háttérmekbeszélések, nyilvánvalóan én.. én, én, én, én elfogultsággal egészen könnyen vádolható vagyok. De az az állítása a főmagánszernek, hogy a, hogy a kormányzat utálja Budapestet, hogy nem szereti a budapestéket, az egész egyszerűen. Okay, egy, önnek úgy, egy olyan hangulat keltés, hogy... Én ezt értem, e, legalább mi legyünk konstruktívak. Az elmúlt hetekben tárgyaltam a belügyminisztérium, a pénzügyminisztérium és a miniszterelnökség képviselővel is. Volt kávé, víz, a légkör sem volt ellenséges, de a kormányzati szereplők semmiféle ígéretet nem tettek, sőt még a tárgyalás lehetőségét sem nyitották meg Budapest számára, holott a rendszerváltás óta soha nem került ilyen mély pénzügyi krízisbe a főváros, összegezte Kis Ambrus a sajtótájékoztatóján a múlt héten. Én ezt egy tényleírásnak gondolom, nyilvánvalóan a tartalma az igaz, az pedig, hogy, hogy Kis Ambrus, aki egyébként nagyon komoly szerepet vállal a városműködtetésébe teszem hozzá úgy, hogy ami, hogy mondjam, a pozíciójából semmit nem volt le, de egy kívülről megválasztott főpolgármester, tehát rá a szavazóknak nem volt lehetősége szavazni, nyilvánvalóan a munkát elkeverkezni a Karácsony mi? Gergely helyett, de, de, de, de tulajdonképpen azt nem lehet megcsinálni, hogy én, mint főpolgármester Karácsony Gergely hetente gyalázom, szapulom a kormányt, Full politikát csinálok a városvezetésből, a városmenedzsmentből, mint szakmából full politikát csinálok, és utána rábízom a szerencsétlen itt most időzőjelben helyettesemről, hogy próbáljon azért... Hát Vamsza a kérdésed, én, Mert, mert a kérdésed, én már úgy rúgtam az ajtót, hogy... Oké, okay, rendben van, csak legyünk minél társzerűbbek, meg kifutunk az időből már a tekintet. Nem tekinten... tudom, hát olyat kér rajtam számon, hogy hogyan és kivel, miként fognak tudni... Jó, rendben van, akkor... Tudom. Akkor... És, azt kérdez, és ha azt meg, hogy én, mint frakcióvezető vállalni bármilyen olyan szerepet, hogy közvetítsek, vagy segítsek, én ezt nagyon-nagyon-nagyon szívesen megtenném, még talán most is, ha nem kellene azzal szembesülnöm, de hát hogy van az, hogy a karácsony főpolgámester úr folyamatosan valótlanságokkal, hazugságokkal állítva próbál alá A főváros mindezeken túl felfüggeszti a kormány támogatását, és befogják vasalni a Budapestnek szóló ígérvényeket, ezt ön tudja értelmezni, mert ez egy elég talányos mondat. Hát egyrészt talányos mondat, másrészt harmad harmadrészt pedig akkor az előző kérdés egy választ. Tehát Kis Ambrus hogyan akar tárgyalni, miközben a főpolgármester éppen bevassal? A Nemzet Főváros eddig egyetlen filiál rezsitámogatást sem kapott, hol erre határozott ígéretet kaptak az Orbán kabinettől. Így van, és ha jól tudom, egyetlen egy megyei önkormányzat sem tudom, kapott, ami ugye jogi tekintetben hasonlóságot. Nem tudom, ebből, ebből nem készültem. Azt mondja, hogy a beruházások folytatására és indítására 16,6 milliárdos fejlesztési hitelt venne fel, amelyhez kormányzati jóváhagyásra van szükség. Az önvéleménye szerint ez meg lesz-e vagy sem? Fogalmam is, hogy meg kell nézni ennek a tartalmát, mire, milyen kondícióval. Ugye a kormánynak egy nagy felelőssége van abban, tehát még. Eddig, eddig nem kapott a főváros önkormányzat ilyen Igen, azért, mert ugye a, a magyar kormánynak, az Orbán kormánynak már egyszer egy elképesztő méretű adósságátvállalási csomagot kellett végrehajtani a magyar önkormányzatokkal kapcsolatban. Ez a főváros esetében is több száz milliárd forint volt amit ugye a balli balliberális e, e, városvezetés fölvett és görgetett a város, mint egy maga előtt, tehát abban van felelős. Jó, rendben van, magyarul e, ezt nem tudjuk. Azt mondja, ó, a nem. főváros ezen fölül kezdeményező önkormányzati áfa, illetve egyéb adók és járulékok cirka 5-10 milliárd forint befizetésének elhalasztását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezek törvényességét nem vitatják és készek befizetni, amint tudják. Ezt én is szeretném megtenni, bár nekem lejárt a is és be kellett fizetnem az adómat. Igen, erre emlékszem, volt ilyen történet. Végezetül, de nem utolsó sorban, ami mindannyiunkat érint, azt mondja, hogy mindenről a budapestiek véleményét is kikérik, a fővárosiakat egy budapestpárti széles koalícióban szeretnék összekovácsolni, találják ki együtt, hogyan kellene a kormánynak és az önkormányzatnak együttműködnie a 150 éves város és lakóinak érdekében hát ez olyan talányos, hogy erről önmagában beszélgethettünk volna 32 percet, de hogy hogyan fogják erről kikérni a budapestélyek véleményét különös tekintettel arra, hogy bizonyos dolgokat már e, múltidőben jelentettek be, hogy ez innentől kezdve így van, tehát most már e, tegnap óta ez multidő. hát erről elképzelésem sincsen, de lehetséges, hogy szerintem, ön szerintem Pontosan ugyanúgy fogják megkérdezni a budapestélyeket, mint a körúti biciklisávról, vagy a 3000 kuka leszereléséről, még Karácsony számára ez a párbeszédés, ez a kommunikáció. És erre önnek nem, tehát hogyha én azt mondom, hogy de a Városliget átépítésével kapcsolatban se lehetett népszavazást tartani, ezek nem összefüggő dolgok. Én most csak itt próbálok kétségbeesésebben olyan benyomást kell tenni, mint aki egyébként nem az önpártyában, és senkinek ne, a pártjá nem, nem senki, senki nem ígérte azt, senki nem mondta azt, hogy népszavazás lesz a Városligetről. A karácsony Gergely azt mondta, hogy mindenről fog konzultálni, és mégsem teszi. Tehát azért, azért hogyha valaki e, vállal valamit, az joggal számunkértő. Egyébként a városliget nagyon örülök, hogy fölször. tudom, hogy lejárt az időnk. Én nem, nagyon. Még nem, hú, de jó. Nagyon jó e, volt a, a bán interjú e, a városligettel kapcsolatban, egyetlen egy dolgot kért. Budapest, Baloda. Igen, a Kóskároly sétály lezárása. Nem nem, nem, nem, nem, nem, azt is, hogy miért nem teszik meg, igen, de hogy menjenek ki a Városligedbe bármikor, és kérdezzék meg az ott játtó gyerekeket, az ott sportoló fiatalokat, az ott sétáló a, a, a zeneházába, a programra látogató felnőtteket, a néprajzi műhagyomban ellátogatókat, hogy tönkre lettetéve a Városliged. Ennyi a kérdés. Nagyon szépen. Kérdezzék meg, kapják meg a választ. Köszönöm szépen. Jövő héten folytatjuk. Hát jövő héten ugye közgyűlés. Így van. Viselkedjen jól. Igen. Vegyen belőtte egy nyugtatót, vagy, vagy ilyen... Nem Ó, tud, nem, tud, nem, nem, vagy, nem. Tudja, van ez az ízja, amikor az ember így ventilál egy ilyen zacskóba. Igen, azt mások is szokták. Igen, viszont hallás... Mindegy, az Önök támogatott, majdnem azt mondtam, hogy válogatott, de támogatott tartalmat hallanak. Igen. Üdvözlöm a hajós kapitányt a fedélzetem. Igen, a. Igen, gyakrabban is szívesen látom a hajós kapitányt a fedélzeten, de megértem, hogy bokros teendő szólítják. Elintéztem, hogy legyen miről beszélgetnünk, mert aggódtam, hogy nem tudom, közbeszerzési eljárások 64 per C per 2, D per 6-ban fogunk elveszni, és ez egyébként is az embereket mérhetetlenül uh, foglalkoztatja. De elintéztem, hogy um, legyen ismét muníció. Um, Felkészültem, vagy-e a vártán a tekintetben, hogy a közelgőnkormányzati választások okán a Városliget visszakapja azt a szimbolikus politikai teret, független a fejlesztésektől, mint amivel korábban rendelkezett, és úgy beszélnek róla, tehát másféleképpen beszélnek róla, örökségvédelem és egyéb búrák jelennek meg, amelyek ráborítandóak a Városligetre, lehet légyen ez alatt bármi is értve, de érzékeltetve azt, hogy nem engedünk a 48-ból akkor sem, de innentől kezdve már csak értelmetlen dolgokat tudnék mondani. Én azt hiszem, hogy furcsa módon erre fel vagyok két. György Javás, Benedek Benedekvárosliges ZRT, vezérigazgató. Igen. Most már olyan sok országgyűlési, meg önkormányzati választást, meg annyi politikai térbe kerülést, meg politikai térből kikerülést csináltam végig az elmúlt időszakban itt a Liget projekt kapcsán, hogy azt hiszem, hogy olyan különösebb meglepetést már nem tud okozni. Azt mondta egyszer, egy kiváló, soha nem mondasz, az, hogy soha. egy kiváló szakember egyszer azt mondta, hogy azért akkor kezdjek el aggódni, hogyha ezek semmilyen érzelmi húr nem pengetnek már nálam, mert akkor valami komoly torzuláson mentem keresztül, úgyhogy ezt továbbra sem merem kijelenteni, de minden esetre talán egyel edzettebb vagyok, és egyel ö, könnyebben veszem ezeket a híreket, mint vettem mondjuk öt vagy, vagy, vagy négy, vagy három évvel ezelőtt. Ráadásnak ez itt ilyen, ilyen szólamok szintjén van, mert előbb Kerpefru News Gábor szólalt meg e, a Facebook oldalán, aztán a főpolgármester úr, tehát van egy ilyen fokozati sorrend, ugye ügy, alapfok, középfok, felsőfok, hogy <coughs> itt, itt nem tudom, az alapfok hiányzott, vagy a felsőfok hiányzik, de nem akarok elveszni ilyen virágokban. Uh, Arról van szó, hogy az örökség védelmét kezdeményezték a Lázár építési és Közlekedési Minisztériumnál annak érdekében, hogy megóvjuk az utókornak a világ egyik első közparkját a Városligetet, ebből aztán később vita is lett, hogy ez vajon az első közpark, vagy ne az első közpark. Aztán én megtaláltam, hogy ilyen javaslat már volt 2019-ben is, de most a felelő ö, vezérigazgatót, annak érdekében, hogy ne bukjon meg a kejfejancsiban, az irántért, azt arról kérdezem, Stoznácsi tétá, örökségvédelem. Tételezzük fel, hogy Lázár János ráütje a pecsétet, vagy az ottari ember, és megkapja ezt az örökségvédelmet. Ha megkapja ezt az örökségvédelmet, vagy megkapná a Városliget ezt az örökségvédelmet, az egyébként mivel jár együtt, és mit tesz lehetetlenni. Most ugye ez nincs meg. Mi a különbség? Most ebben a másodpercben nincsen, én arra számítok, hogy ez az elkövetkező időszakban sem lesz, ez egy személyes meggyőződésem szerint is egy uh, politikai kísérlet és egy uh, szakmailag nem teljesen megalápozott dolog, de erről majd talán később a kérdésedre alapvetően a válasz az az, hogy ugye egy történeti kertről beszélünk, ez a terminológia, amit használnak abban az esetben, hogyha egy park vagy valamilyen... Uh, kert egy örökségvédelmi minősítést kap. Innentől kezdve abban a változtatás legyen szó utak felújításáról, megújításáról, megszüntetéséről, vagy újak létrehozásáról, növényzet cseréjéről, megújításáról, kezeléséről, vagy építmények megújítása, felújítása, vagy létrehozása, ez egy sokkal-sokkal bonyolultabb, nem mondom, hogy lehetetlen, de egy sokkal bonyolultabb eljáráson megy keresztül. Itt azért alapvetően nem a városligetet kell magádat magá látnia valakinek, lásson maga előtt egy klasszikus kastélykertet, ami valami oknál fogva védendő értéknek minősül, és mondjuk helyreállítják az eredeti állapotát annak a kastélykertnek, vagy olyan szerencsés történelmi időkben vagyunk, amikor mondjuk meg is őrizte a történelmi állapotát, az a kastélykert, akkor onnantól kezdve ez is a védett értéknek a része, ott nem lehet új utakat létrehozni, ott nem lehet új kerti pavilonokat létrehozni, ott nem lehet ö, ö, fákat cserélni, csak úgy, és ez szerintem egyébként helyes, a Városliget esetében egy picit történelmileg más a szituáció. Mennyire tűnik logikát adnak, hogy ez az örökségvédelem bekövetkezzen akkor, ez most nem Karácsony Gergely vagy kert Gábor logikája, hanem az enyém, hogy ez akkor következzen be, amikor a fejlesztések elvileg és gyakorlatilag megfelelő rész aláhúzandó befejeződnek. Azzal, mint egy megóván azt a konstrukciót, ami most van, ami persze nem ugyanaz a logika, amit a mostani vezetés követ, de amely azt mondja, hogy egyébként ebben az állapotában viszont legyenek szívesek megtartani. Um, Logikátlan, lényen, amit kérdezek? Abszolút értem, és, és logikus is a dolog. De pont a válasz is a kérdésedben rejlik. Tehát ugye ahhoz, hogy egy Kertet örökségvédelem alá lehessen helyezni, egy parkot örökségvédelem alá lehessen helyezni. Történeti kell. Kert... Ez törvény egyébként, vagy ez minek a ez, Igen, tehát ebben ugye az a helyzet, hogy az örökségvédelmi törvényt kell egyébként valakit módosítani, vagy fölvenni a megfelelő listára mm. az ilyeneket. De, de tekintve, hogy a város ligetnek nincs egyetlen egy olyan jól körülrajzolható történelmi állapota, amire azt mondjuk, hogy ekkor volt az az idő pillanat, akár a múlt héten, akár a jelenben, akár a száz évvel ezelőtti múltban, amire azt mondjuk, hogy ez a védendő érték, hanem itt azért a történelmi időrétegek folyamatosan egymásra rakódtak, hiszen itt a műsor keretein belül is többször végigmeséztük már, hogy egészen a, a közpar gondolatának felbukkanásától kezdve, hogyan jutottunk el oda, hogy most Néprajzi Múzeumostól, zeneházástól, állatkertestől, vasutastól, műjékpályástól a liget úgy néz ki, ahogy kinéz, milyen történelmi fázisai vannak, milyen volt ebben a nagyiparcsarnok, milyen volt ebben a milleniumi kiállítás, milyen volt az azt megelőzés és az utáni állapot. Tehát nincs egy olyan időpillanata, ez a városi szövettel együtt folyamatosan változott. Ezért hibás ez az egész megközelítés, de lehet ezen jogászkodni, csak megtanultam már a saját bőrömön, hogy nem érdemes jogi vagy szakmai választ keresni egy alapvetően politikai indíttatású felvetésre. Ebben nem, nem fog tudni vitatkozni, viszont elmegyek veled a múltba, illetve most elhívlak téged a múltba, mert egy immáron nem működő hollapon azt olvasom, hogy megjelent a Fővárosi Önkormányzat hollapján a Városlégetről szóló előterjesztés teljes szövege ebben a közülés kinyilvánítja, hogy a városleget Budapest emblematikus közparkja ezen túlmenően természeti örökségének kiemelten fontos része, ezért felújítása csak közparkként történhet. A dátum 2019. november 4-e, tehát sikerült három és fél évet e, talán annyi sincs, de körülbelül annyi van, talán három és fél évet visszaugrani az időben, és azt mondja az újság, ez az újság, hogy az előterjesztés a legnagyobb horderejű pontja a negyedik, 2019. november negyedike, melyben a közgyűlés kezdeményezni fogja a Városliget, védett történeti nyilvánítását. ezzel évszázados adósságot törleszhetne Budapest, egyben megállt parancsolhatna a mindenkori kormánynak és esetleges magánbefektetők építkezési kedvének is a 200 éves közpark pont. Mi történt három is fél évvel ezelőtt? Erről szerintem a főpolgármester úrat kellene megkérdezni, hogy azóta mi történt, eh, akkor még közelebb voltunk a 2019-es önkormányzati választások. Közvetlenül utána voltunk. Közvetlenül utána volt. Hát ugye ott volt átadás, én... átvétel, tehát ez tényleg közvetlenül utána volt. Én, én azt gondolom, hogy akkor még egy picit fontosabbak voltak azok a választási ígéretek, amik előtte elhangzottak. Főpolgármester úr sosem csinált titkot abból, hogy ő... A Városliget megújítását máshogy képzeli el, mint ahogy ezt a kormány döntései alapján a Városliget ZRT egyébként végrehajtotta az elmúlt időszakban. Addig, amíg ez egy teoretikus vita volt, addig, amíg tervekről vitatkoztunk, addig, amíg lehetett démonizálni és azt mondani, hogy itt már pedig valami szörnyűség fog történni és be fog épülni, addig szerintem ez egy alapvetően a, a politikai térben zajló vita, vagy egyeztetés, vagy, vagy érvütköztetés volt. De most, hogy itt van, szembe jön a valóság, szerintem ez egy, ez egy kellemetlen uh, ügy, és egy kellemetlen próbálkozás uh, ezzel. Érdemes egyébként, hogyha ez valakit különösebben uh, érdekel, érdemes egy picit megnézni a liget fejlesztésével nem szimpatizál különböző Facebook csoportokban a kommenteket és a, a, a különböző üzenetváltásokat, ahol a főpolgármester úr korábbi támogatói és őt valamiféle megmentőként látni vélőt is azt gondolják, hogy ez egy posztfesztám ügy. Tehát, hogy, hogy most, hogy közeledik az önkormányzati választás, most előjönnek egy ilyen látszat Nem lenne egyszerűbb egyébként kijönni a parkba, megnézni, Történt-e itt mind, nem történt, akik ott vannak, ezt szeretik, vagy nem szeretik. Ez egy nagyon világos kérdés, ami eldönthető, hogyha valaki a Városligetben sétál, ma is szép idő van, örömmel látunk mindenkit, aki szeretné eldönteni. Alkosan erről, erről saját véleményt. Én ezt egy úcska politikai trükknek érzem őszintén szólva, amit értek, hogy fontos, de nem tudom komolyan venni attól az embertől, aki azt mondja, hogy a megválasztása másnapján ő majd megszünteti a parkolót a városház a városháza parkban, és oda egy, e, egy csodálatos parkot összehozni. Ehhez képest ugyanúgy autók parkolnak a városház a parkban, és egyetlen egy park sem e, készült el. Aki összesen e, létre tudott hozni pár száz négyzetméternyi zöld felületet a, a Blaháluiza téren, én ebből a székből Ebben a másodpercben nem tudom elfogadni a kritikát. Majd ha látom azokat a tetteket, amik az ilyen hangzatos lőzungok mögött vannak, ha valakit az eredményeit tudnak igazolni, akkor azt gondolom, hogy, hogy van miről beszélgetni. Park parkügyben egyelőre szerintem mi vagyunk azok, akik megmutattuk, hogy hogyan kell növelni a zöld felületet, jobb minőségben létrehozni a zöld és rehabilitálni a környezet. Azt kérdezem tőled, ilyen nyuszik alapom, hogy um, ugye ez a um, oda-vissza, ez a szájkára tesz szót, ezt kinemállhatom, úgyhogy nem használnám, ez az oda-vissza, ez hol így megy, hol úgy megy, most éppen jobban megy. De azt kérdezem tőled, hogy amikor az ember összerúgja a port a Györgyevics, Beredekkel, vagy a fiala a Jánossal, vagy bárki mással, akkor a környezetében egyébként bárki mondhatja, hogy igazad van, az egy hülye, legyen az a Györgyev is, vagy a Fiala, de gondolj bele, hogy neked egyébként az életedben hogyan lesz majd egyszer fontos valaki ő, és akkor majd e, mennyire bánni fogod, hogy összeruktad vele a port. Ennek apró hogyha vagy ha érthető, azt kérdezem, hogy ma egyébként a városligezzérti hétköznapi tevékenységét nem ünnepnap, nem vasárnap, e, hanem a leghétköznapibb értelmében e, Kell-e bármilyen diplomáciai kapcsolat kell-e nagykövetsége legyen a Városliget ZRT-ben a fővárosnak, vagy jelen pillanatban a jogszabályi környezet, hangsúlyozom a jogszabályi környezet, hiszen senki se tagadja, hogy a Városliget Budapesten van, ezen nincs vita. E azt kérdezem, hogy a jellegi helyzetben van-e bármi, amit egyébként a fővárosnak és a Városliget ZRT-nek úgy kell intéznie, hiszen ilyenekről korábban beszéltünk, amiben egyébként a hétköznapokban valamilyen szint együtt kell tudni működni, mert ezek nem különálló területi egységek? képpen nincs. Nyilván ennél azért egyenlőszetettebb a kérdés, tehát mondjuk a Városligeti tó osztott vagyonkezelése kapcsán jó lenne egy épeszű szakmai kompromisszum. Nyilván a Városliget zrt az az aktor, aki a városligeti tónak és annak a közvetlen környezetének a felújítását el tudja végezni. Erre vannak is terveink, vannak is gondolataink, jó lenne erről egy szakmai egyeztetést alapvetően folytatni. De a főváros ezt mindig minden egyéb kérdéssel köti össze, és ezekről az egyéb kérdésekről pedig azt gondolom, hogy nincs egyeztetni való és nincs beszélni való. Hazudok azért, mert vannak kifejezetten jó szakmai együttműködések. Például ki kell emeljem ezek közül a önálló entitásában megszüntetett főkertet. Ugye ez volt az új városvezetésnek az egyik első döntése, hogy a 150 éves múltra visszatekintő főkertet, mint önálló entitást megszüntette és beolvasztotta a Budapest közművei összbudapesti cégbe és ott egy divízióként működik tovább, de ezzel a főkertel, az ő szakmai csapatával kiemelkedően jó az együttműködés. Azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt években még javult is. Az azt azt áruld el nekem, hogy azt írja a karácsony Gerge április 15-én, erre ad lehetőséget, ugye, erről már beszéltünk, erre utal a szöveg, amiről eddig beszéltünk. Erre ad lehetőséget a kulturális örökségvédelemről szóló törvény, amely lehetőséget adott arra, hogy a kezdeményezést beadjuk. Beadták. Mi történik ilyenkor? Én nekem nincs tudásom arról, hogy be is adták. Tehát. De kéne tudnod? Azért... Ettől hát nem, nem feltétlenül kellene, csak... Jó, tételezzük tőle, hogy beadták. Mennyi időn belül, hogyan, tehát... Nézd, bocsánat, de hogy azért az, aki 2019-ben azt ígéri, hogy most már... Jó, uram, tekintsünk elem... most ettől. Azt kérdezem tőled egyébként, hogy ennek nyilvánosnak kéne lennie? Nem hiszem, hogy ennek nyilvánosnak kell lennie. Tehát nem kéne ezt megtalálni a Budapest portálon, hogy... Jó, tételezzük fel, hogy nem. Beadják? Mennyi időn belül kell erről dönteni a minisztériumnak, vagy halvány gőződ nincs? Erre nem tudok válaszolni. Ezt nyilván, hogyha a főváros az, aki ezt kérje, ezt tőle kell megkérdezni. Oké, okay, rendben van, hát akkor kis aprustól meg fogok kérdezni. Minden esetre te pontosan ezügyben annyi tudsz, mint én. Igen, igen. igen. Mennyire tölt? Mert a hangod azért most azért lekonyult, azért azt látom, hogy azért alapvetően nem örülsz annak, hogy ez, a, ez az ez kiújult nyilván nem vagyok boldog tőle. Tehát... De a hangod nagyon árulkodó, ezt én nagyon szeretem, hogyha valakit a hangúja el tud árulni. Én szerintem ezt, ez részben szándékos is, tehát, hogy ha szerettem volna, akkor nem biztos, hogy ezt lehetne hallani, de összességében, amit az előbb is mondtam, egy kicsit kellemetlennek érzem ezt az egész kérdéskör. Tehát olyan, olyan erőltetett ez az egész dolog, nem véletlen, hogy még a főpolgármester legeltökeltebb korábban legeltökeltebb támogatói is Legalább. Ezt a legjobbkor mondod egyébként, hiszen a ligetvédők azt írják, hogy ne értsetek félre minket. A kezdetetől fogva ezt követeltük, ahogy ezt 2019-ben általunk visszatértünk a dátumhoz. Városliget hírlaban is szerepelt. Mit kíván a Városliget első pontjában, de ezt a lépést a főváros önkormányzat részéről megkésetnek és túl kevésnek érezzük. És akkor itt van az idézet 19 ben összesített hatásvizsgát és intézkedés a Városliget védett történeti széleskörű körű a ligetprojektet érintő billátokról, lakossági problémákról és alternatív tervekről három az érintett szakmai és civil szervezetek lakosságot bevonva a Városliget eredeti 200 éves koncepciójához méltó új terv kidolgozása és így tovább, és így tovább azt írják, megkésett lépések teszett oszasság lassúság, ebbe beletartozik, hogy sem az ugló önkormányzat, sem 2019 ben a főváros önkormányzat nem segítette a civileket az építési engedélyek elleni perekben, félrevezető kommunikáció, politikai haszonszerzés évek érdekében. Egy évig dolgozott a budapesti korrupciós ügyeket vizsgáló bizottság, ami a biodómot is vizsgálta, amit lezártak egy dokumentummal, sajnos tehetetlenek vagyunk, nem tudunk mit csinálni. Egyáltalán nem aknázzák ki a lehetőségeit, ez mind a főváros önkormányzatra vonatkozik. Annak, hogy a budapesti közművek diviziói jelen vannak a ligetben, főkert föri, ugye amire utaltál, beleértve, hogy ugye nem tudom, hogy mire bújtatják, vagy bújtanák föl a főkertet, hogy mit tegyen, de most ötleteket nem mondanék, szimbolikus lépések, miért kellett Tarlós István egyebek, díszpolgárság, egyebek igyebek, ide. Tehát, hogy a is védők is elégedetlenek. Ezért mondom, hogy összességében szerintem ez egy rossz korjövő, rossz és tisztán csak politikai próbálkozás, ami nyilván majd túl leszünk, és visszatérnek majd a rendezett hétközben. Hát egy hamar nem leszünk túl rajta. Hát, majd előbb vagy itól lesz egy önkormányzati választás. Több, hát, mint annyi? egy év, Bence, Az egy évig nem egy szeretnél és... kukoricánt érdepelni e tekintetben. Én alapvetően arra igyekszem fókuszálni, hogy az a több milliós közönség, aki a hétköznapokban jön ki a városligetben, ő a lehető legjobban érezze magát. Rendben van, akkor én most csak is kizállag erről foglak téged kérdezni, beleértve, hogy ugye a ti engedélyetekre van szükség ahhoz, hogy ott rendezvények legyenek, és hát ugye amiről a Kejfej abból adódóan, hogy a struktúra változott, hiszen YouTube csatorna lett, kevésbé tud beszélni, azért szerintem azt egyöntetően megállapíthatjuk te meg én, hogy itt a tavasz, és ennek én legalábbis szívből örülök és remélem, hogy te is. Abszolút. És ugye a városlegeti programok is így aztán jelentősen növekednek, független attól, hogy itt maga aztán majd lesz az a kifogás, hogy miért van ennyi program, miért nincs program, miért van program. Oké, okay. április 22-én újra megrendezik az Országos Rendőr és Tűzoltó Napot a Városligetben. Így, valóban, tehát ehhez biztosítunk helyszínt. Ugye három olyan rendezvény van a Városligetben, ami hosszú-hosszú évtizedes múltra tekint vissza, és bár a pandémiás helyzet, egy, kettő vagy három évig ez a rendezvénye válogatja, ellehetetlenítette, hogy ezek megrendezésre kerüljenek, de ilyen a május elsője, ilyen a kereknagy, ilyen a Ami Kereknak, itt közel itt van a, a Min volt a harmadik elnézést? Gyermeknap, Igen. tűzoltó és rendőrnap. Hát ezek gyakorlatilag 6 hét alatt, Igen. tehát ezek, ezek most mind itt vannak a kertek alatt, tehát 22-én rendezik az Országos Rendőr és Tűzoltó Napot. Ugye, mintán én kronologikus sorrendben raktam a dolgokat, ennek következtében nem pontosan ide tartozik, de 17- és 23-a között a Városlögeti Futós kör le van zárva karbantartási munkálatok miatt, ez most éppen érvényben van. Mit csinálnak ilyenkor ott? Ugye a rekordánnak a javítása zajlik. Ez egyébként kifejezetten jó hír, hiszen azt jelenti, hogy olyan elképesztően sokan használják a városligeti futókört, ez ez két kilométeres futókör, és tényleg így van, tehát gyakorlatilag éjjel-nappal délelőtt, délután, rossz időben, jó időben folyamatosan futnak, ami egy olyan terhelés, amely után időközönként ezt ki kell tudni, Javítani. Nincs ez másként egyébként mondjuk a Margit sziget 5 km futó körén sem, csak ott sajnos ritkábban jut idő vagy lehetőség arra, hogy kicseréljék a rekordtánt a, a futó felületen. Most ez történik, ennek a javítása zajlik éppen, de tegnap tájékoztattak a kollégák arról, hogy ez most záros határidőben már ismét az egész hosszában használható lesz. Családi Agéci a Ligetben április 29-én izgalmas kutyás versenyeket nézhetnek. Ez szintén ligetprogram. Így van, így van. Hát ugye itt, tényleg itt van a tavasz, és nagyon-nagyon sok rendezvénynek adunk helyszínt. Ugye ahogy a műsor belül is többször elhangzott, ugye mi itt a legtöbbször, mint gazdák, egy kérelmet kapunk a tekintetben, hogy valaki ilyen vagy olyan rendezvényt szeretne tartani a Városliget területén. Mi ezt igyekszünk a lehetőségeinkhez képest, bár nem vagyunk hatóság, de kordában tartani, hogy ebből se túl sok ne legyen, se túl kevés ne legyen, és passzoljon a ligetnek ahhoz, a filozófiájához, amiben tulajdonképpen a ligetnek a megújítása megtörtént. Ugyanakkor ne jöjjön létre egy olyan elitista liget, ami miatt tízezrek vagy százezrek, nem akarnak eljönni a Városligetbe. Ez egy vékonyos vény, nagyon nehéz megtalálni azt a minőségi ö, kiírást és kritériumot, és utána még egyel nehezebb feladat betartatni a szerzőkkel, akik akkor, amikor kiszeretnék akkor a területet, akkor megígérnek mindent, és azt mondják, hogy tényleg csak a legmagasabb színvonalon a, a, a legkiválóbb módszerekkel ö, fognak itt rendezvényt tartani, így természetesen nem fognak behajtani autókkal, az árusok azok csak burkolt felületre teszik le a bódéjukat, és aztán a gyakorlatban mi is azzal szembesülünk, hogy természetesen az árusok rátelepülnek a zöld felületre, természetesen e, autóval hozzák be a színpadépítéshez szükséges kellékeket, ilyenkor mi se tudunk más tenni, mint a fővárosnak a szakosított szervét az előbb általad is megénekelt, főri. Igen, jó nevű értesítjük arról, hogy az adott rendezvény szervezője nem a szerződésnek megféle jár és akkor kijön a hatóság, és ő a törvény erejében Hosszan nem fogom elmondani, ugye a Városligeti Majálisáról is 29-én veszi kezdetét, ez egy hosszú hétvége, és ugye nem csak hétvégem, ugye hétfőn van áj, május 1-e, így aztán a Városliget e, a legkülönböző programokkal, most ezt nem fogom mind felolvasni. E, rendjel... Egy fontos dolgot azért, hogy mondjak el. Figyelek. Tehát évtizedeken keresztül A a Majálist szervezték. Hogy vajon miért, ezt én nem tudom megmondani, de a szakszervezetek visszaléptek a majális szervezésétől. Igen. Egy Ideig úgy nézett ki, hogy az idei lesz hosszú évek után az első a Városligetben, amikor nem rendeznek május elsői rendezvényt. Ezen a ponton Horváth Csaba, Zugló polgármestere jelezte, hogy Zugló önkormányzata szívesen megrendezi ezt a Majálist, Erről mi polgármesterúrral relatív sokszor egyeztettünk, és végül azt mondtam, hogy ha betartják azokat a szabályokat, amik a liget minőségi eh, kritériumai, amik ahhoz szükségesek, hogy itt egy megfelelő színvonalú rendezvény jöjjön létre, akkor a részemről tudom támogatni, hogy zugló önkormányzata szervezzen egy majálista Városligetben. Holnap fog vele beszélgetni 8 óra után, akkor ez fog amivel, Az, amivel ott találkozni fog a nagy érdemű az önség, abban a Városliget ZRT csak a helyszínt biztosítja. Az utakat egyébként nem, hiszen az utak, azok, az utak nagy része az fővárosi kezelésben van, tehát azt külön a Budapest közúttól kell engedélyt kérni ahhoz, hogy az utakat lelehessen lehessen zárni, vagy azokat használni lehessen, vagy a ligetbe egyébként belehessen hajtani. Ez is egy közkeletű topoz, hogy a Városliget ZRT engedélyezi valakinek, hogy a ligetbe be e hajtani, vagy nem. Pont fordítva, míg a Városliget ZRT karbantartási gépjárműveire is a Budapest közút, aki kiadja az engedélyt, hogy oda be lehet hajtani, vagy nem lehet behajtani. Szóval, hogy ebben azért van együttműködés a fővárosok. De amivel a nagy közönség ott találkozni fog, az zugló önkormányzatának a jó voltából valósulhat meg. Miután a jövő héten nagy valószínűséggel nem beszélünk, és még rengeteg téma van, de külön időt kért, hogy hamarabb hagyjuk abba a kis Ambrus, Még egy kérdés, van-e jelentősége annak, amire bárlásztó tért ki, akkor, amikor őt kérdezte a magyar nemzet karácsony gergei felvetése kapcsán, és előkerült a kóskáros sétány lezárása, amely egyébként fővárosi hatáskör lenne, de egyébként erről is volt szó, és ez nem következett be, vagy ez nem annyira lényeges, hogy ezzel. Itt most hosszabban foglalkozzunk, erre kitérünk majd legközelebb amikor beszélünk. Szerintem beszélünk majd a liget a következő alkalom. Jó, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és vissza vagy várva, miha marabb. Leszek folyamatosan, köszönöm. bármikor örömmel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szia! J Önök is Benedeket hallották a Városliget ZRT vezérigazgatóját, támogatott tartalmat hallottak és láttak. Ki vagyok, jó reggelt. jó reggelt! kívánok, Budapest általános főpolgármester helyettese! Én a múlt héten fontoskodtam egy sort este, aztán végül is nem beszéltünk, emlékszik rá? Ja, igen, igen, igen, igen. Az a, az a beszélgetés, ami akkor elmaradt, az valójában egyetlen egy dologgal lett volna kapcsolatos, és utólag azt gondolom, hogy fontoskodás lett volna, de hogy annyira nem, az abban jelentkezik, hogy most elmondom hogy én beszéltem önkormányzatokkal foglalkozó kommunikációs szakemberekkel egészen véletlen. Tehát nem emiatt, és teljesen mindegy, hogy mely önkormányzathoz kapcsolódnak, fideseshez nem Fideszeshez, akármihez. És szóba került az, hogy két héttel ezelőtt durván még békésen megfértek egymás mellett Karácsony Gergely és Navracsis Tibor, akkor még a főpolgármester úr Facebook oldalán hétköznapi hírek voltak, és aztán egyik pillanatról a másikra és most ez egy nagy kérdés, hogy ez olyan-e, mint a Balaton vagy New York. Mert ugye tudjuk, hogy New York időjárása egyik pillanatra másikra megváltozhat. Tudjuk jól, hogy amikor a Balatonon felhívják a figyelmet arra, hogy kis Ambrus és családja, János és családja hagyja el a tavat, mert egyébként másodperceken belül olyan hullámok lesznek, amit egyébként se kis Ambrus, se János nem hinne el. Mert ha nem ismerik a Balatont, akkor nem tudják, hogy az milyen színeváltozásra képes másodpercek alatt. Szóval nagyjából nem tudom, hogy hasonló-e a helyzet, tartok tőle, hogy nem olyan mértékben változott meg, nem a hangulat, mert csak a hangulat változna meg, akkor azt mondanám, hogy a főváros olyan, mint a fiala, a hullámzó kedély. De... Ez még vimelné is a valatorra. De valójában olyan tartalmak jelentek meg, és olyan hangsúlyjal, amelyek két-három héttel ezelőtt is jelen voltak, de közel sem ilyen mértékben. És én azt szerettem volna önnek mondani, hogy én, aki egy tízes kállán tízesre értékelem az ön szakmai tevékenységét, nem mintha én egy zsűri lennék. Azt szeretném önnek mondani, hogy mint egy fix beszélgető partnere, azt mondom önnek, akkor is, ha tetszik, és akkor is, ha nem, hogy aggályos az, amikor egyik pillanatról a másikra ilyen mértékben megváltoznak a hangsúlyok, miközben egyébként nem történt semmi extra dolog, vagy korábban volt indokolatlanul barátságos a hangnem, vagy nem eléggé barátságtalan, vagy utána lesz hihetetlenül indokolatlanul a barátságtalan hangnem. Értem azt, ami zajlik, azt is értem, hogy politika van. Wintermantez Zsolt ezt összefüggésben hozza Gyurcsány Ferenc megjegyzésével, mely szerint a főpolgármester nem használja ki azokat a politikai lehetőségeket, amelyek rendelkezésére állnak. Miketem viszonylag ritkán politizáltunk csak akkor, ha muszáj volt. Én csak azt szeretném önnek mondani, hogy az a fokozatosság, amit én gondoltam volna, ha egyébként valamilyen probléma van, az teljes mértékben elmaradt, és Bakás Tibor szokott időnként úgy viselkedni a műsoromban, hogy minden átmenet nélkül elkezd ordítani, és akkor valamilyen módon fel a figyelmét, hogy ezt hagyja abba, itt most ilyen mértékű hangerő emelkedés és ennek megfelelő tartalmi változás állt be, és szívesen meghallgatom, miközben sajnálom az aprópót, ha elmagyarázza, hogy én ezt miért látom nagy valószínűséggel az önmegítélése megítélése szerint rosszul. Azért látja rosszul, mert akkor nem szokta hallgatni csütörtökönként a fiaát, Műsorát, ami 8 óra 30 körül kezdődik, és velem szokott beszélgetni, és általában a harmadik kérdést azt szokta feltenni nekem. Mennyi van folyószám? János, hogy mekkora a folyószámnál az egyenleg, és egy 10 per 10-es aggodalommal mennyire nézek az eseményeket, hogy hogyan a főváros pénzügyi helyzete. Ha ezt hallgatná, Igen. akkor pontosan tudná, hogy ezért nem most kezdődött ez a probléma, hanem ez erről már régóta beszélünk. Lehet, hogy a nem elég intenzíven, csak ugye az a nehéz ebben a helyzetben, hogy uh, mikor elmondjuk azt, hogy probléma van, és ezt valóban több uh, jó, ideje tesszük, és mondjuk, hogy egyre szűkülnek a lehetőségek előttünk, akkor erre könnyen mondja azt a Fidesz, hogy ugyan már ezek csak beszélnek, hiszen már tavaly is elmondták, hogy mekkora probléma, aztán még mindig itt vannak. Uh, és egyébként meg közben az is igaz, hogy a Urapestiek meg úgy vannak vele, hogy hát mi azért szavaztuk meg ezeket, hogy hát működtessék a várost úgy, ahogy tudják. Nem, fe, nem feltétlenül kell e, ha, folyamatosan azt hallgatnom, hogy mi történik velük. Tehát, hogy, hogy ebben a rendszerben, és elfogadom a, a kritikát, javaslom a hallgatni a Fiala János műsorát, mert akkor abból sok mindent meg tud a főváros e, költségvetési helyzetéről, hiszen ezt kiszoktuk ott vesézni. És az is igaz, hogy nyilván... E, lehet, hogy hangosabbnak kell lenni, csak, csak közben meg egyszerre várják el tőlünk egyébként teljesen jogosan, hogy tárgyaljunk a kormánnyal, Egyébként ezt sokkal többször megteszünk, mint amennyi a nyilvánosság előtt ebből látszik. Máskor meg, hogy akkor miért kell e, e, mosoly diplomáciát folytatni, és nem akkor is már mérges arccal kellett volna mondani, a nauros is miniszternek, hogy hát bajban van a főváros. Egyébként ezen a, ezen a kódiumbeszélgetésen ez is elhangzott ott, tehát hogyha valaki nem csak Facebook képet nézi, hanem a leírást abból is azért, sok információ van, de ki volna, de egyébként elfogadom ezt a kritikát, nyilván uh, lehetne a hangsúlyokat már rakni, csak azt akarom hogy szerintem ennyire gyó. Elfogadom, amit mond, ezzel együtt a hamulatti parázs és az a lángolás, ami most van, ahhoz egy olyan szélviharnak kellett jönnie, amit, ami ezek szerint elkerült az én figyelmemet. A hamulatti parázst azt tapasztaltam, süket és vak lennék, ha ezt számításon kívül hagyhatnám. Tehát... Nagyon fontos, amikor egy ilyen helyzet elkezd kialakulni, hogy mindig azért az ember reménykedik abba, hogy valahogy meg lehet oldani ezt, anélkül, hogy fellángoljon a, a tűz, és valamilyen más ezt közöszkelje nyúlni. És azért a, az én habitusomhoz is azt szalt, is hogy a főpolgármesterhez is ilyen, hogy próbálunk meg az utolsó pillanatig tárgyalni, megoldásokat keresni, hiszen a legfontosabb a dolog végén, hogy egyébként a város stabilan működjön. Ezért az elmúlt hetekben Hat kötőjel, nyolc kormányzati szereplővel tárgyaltam államtitkári kormánybiztosi szinten, akik ismerték ezeket a számokat. Megmutattam nekik, hogy ez a helyzet, és ezt nem két hete kezdtem, ezt kb. egy hónapja csinálom ezt a túl. Azt mondta, hogy ez a helyzet, és hogyha így marad, akkor mi lesz? Akkor mit mondott nekik? És azt mondta nekik, hogy ez, ahhoz, hogy ne így maradjon, egy legalább formalizáltan üljünk le. De ha így marad, az mivel jár együtt? Mit mondott? Hát azt mondtam nekik, hogy ha elérjük azt a túlélő vonalat, ami a 25 milliárd, mínusz 25 milliárdot jelent, akkor következő forintot mi nem tudnánk kifizetni. És ebben az esetben azt gondolják végig, hogy helyesen... Kinek nem tudják kifizetni? Senkinek. Ugye az akkor nem, kinek, az akkor senkinek. Oké, okay, bekövetkezik nem. ez a helyzet, Isten ne adja, akkor mi van? Nem fogom modellezni ezt a helyzetet, azért nem, mert egyszerűen el akarom kerülni, és nem is akarom bevózani. Hogy tudja elkerülni, hogy egyébként mindaz, ami most történik, nem süket fülekre talál, hanem azt mondják, hogy nem. Tehát tételezzük fel, hogy minden úgy marad, ahogy most ja. van. Abban az hangzott el, hogy meddig fog terjedni az ár. Ez az ár meg fogja haladni a 25 milliárdot. Tehát azért mégiscsak modellezni kéne azt, hogy akkor mi lesz. Értem, Hadd mondjam el, hogy akkor... Figyelek! Mit, mert szerintem sokkal fontos. Figyelek! Ha, ha ugye nem csináljuk, a, nem, nem nyúlunk vele most a rendszerbe, akkor igaza van önnek, ez mínusz 76 milliárd forintig hogy augusztus végén, eh, innentől kezdve, eh, sőt, innentől kezdve, 25 milliárd forintok kezdve eh, nem tudunk fizetni. De ezért akkor belenyúlunk a rendszerbe. Eh, van a, ez a túlélő program, amit ugye tegnap bejelentett Igen. a polgármester is, ennek egy jelentős része nyilván nem... Takarékosájárás abban a szempontból, hogy nem lehúzunk, bezárunk, megszüntetünk fel. Hanem eltornak. Ezt nem akarjuk csinálni, hanem egyszerűen a likviditást akarjuk megmenteni, mert egy szeptember 15 egy fontos dátum, akkor jön be az iparűzési adónak az előlege. Addig kell elhúznunk valahogy. Ezért messze ez, van. Ez nagyon messze van. Ez két dolgot kell tennünk. Ez egyrészt a cégeinknél, intézményeinknél takarékoskodást kérve, amit egyébként eddig is nagyon... Persze csinálták, de még egy kicsit ezen csavarva áttolunk eh, nagyjából 15 milliárd forintot a nyári hónapokról, szeptember második felére. Közösségi közlekedésnél ott nem tudunk már ilyet csinálni, ezért ott külső forrás bevonásra van szükség. Ez nagyjából egy 24 milliárd forint, mert egy áthidaló. Eh, az hát, számla hitel, vagy az ez mi? Minden, ez lényegében egy áthidaló hitel, egy folyószámla hitel. Amihez nem kell engedély. Éven belül nem kell engedi, tehát ezt mi meg tudjuk csinálni. Ennek egyébként brutális költsége van, hiszen a monetáris politikának köszönhetően ez nagyjából 19 százalékos kamattal tudjuk nevenni. Ez egy 600 millió fölötti, majdnem 700 milliós kiadást jelent, aminek még a felületetét meg kell találnunk az elkövetkező napokban. Ezzel a két lépéssel, illetve azzal, hogy folyamatosan a fejlesztéseket, átütemezzük, nem a teljesítésüket, hanem a kifizetésüket, valamint, és egyébként ez egy nagyon fontos erről, mindenképpen beszéljük, hogy folytatjuk azt az energiamegtakarítást, ami láthatólag. A bár, bár ha már bár... itt tartunk, árujel ezek az új földgáz és áramárak, ezek mennyiben ér, mert ez valami ilyen fű alatt jött be, és most fogalmam sincs, hogy ennek mekkora jelentősége van, hiszen brutális árcsökkenés következik be május 1 -től. Ez érinti a fővárosi önkormányzatot? Mm. Nem, mert mi uh, szerintünk ezek az árak még mindig magasabbak annál, mint amilyen mi árakon most vétel. Jó, tehát az önök megállapodása, ezek mások. Ez egy, okay. Ugye nem megállapodásaink vannak, hanem napi vétele. Így, így, így, így, rosszul fogalmaztam. Tehát ez a program, amit én most itt elmondom. Ha már itt tartunk, ne haragudjon. Az önök napi árai a mostani csökkentett árnál is alacsonyabbak? Igen. Jézus nem vége. igen, igen. Ugye ennyit azoknak akik egyébként tájékozatlanok, ár és földgáz ár ügyben napi szinten, és attól tartok, hogy ők azért többen vannak, mint ön, aki tisztában van, hogy ezek a brutális árcsökkenések sem elegendőek ahhoz, hogy az önök által igénybe vett áramárat alulról közelítsük. Azért meglegjük. Okay. Ez a kocka vállalatunkban az ok, hogy mi a, a, a szemontól már hogy jó emberünk, tehát nem részvényeket vásárolunk, csak a őhez igazítjuk a folyamatokat. Csak egy összeasúlításul, hogy. Ez nem, el, nem elég egyszerű elmondani, és ezért nagyon szeretek ezzel büszkélkedni, hogy ha tavaly leszerződtünk volna a közösségi közlekedés, hogy a közösségi közlekedés egyes számítások szerint Magyarország hetedik legnagyobb villamosenergiafogyasztója. fogyasztója. Már ugye a budapesti közösség Igen. Közlekedés. Ha ezt leszerződünk, akkor 300 forint per kilowatt áron szerződhettünk volna lehet tavaly uh -huh. szeptemberben. 300. A márciusi ár az 91. Uh -huh. És uh, lekopogom, de nagyon biztatóak az áprilisi adatok, és mi azt látjuk, hogy hetessel fog kezdődni. Tehát, hogy egyébként kifejezetten. Jól döntök! Se... Jó volt a logikája, és jól döntött. De nézzük azt a tételt, amiről ugye a HVG. Köszönöm hogy ugye... a levezetésben, ezt, bocsánat, hogy visszugrott. Tehát, ugye, amit elmondtam, az alapján ezt a mínusz 76 milliárdot lett tudjuk forogni, mínusz 41 milliárd. Uh -huh. ami mindig hiányzik, 16 milliárd, és erre van három tételünk, amit egyszerre próbálunk mozgatni. Az egyik a fejlesztési íter kérelemben nyújtása, ez már kormányengedés. Igen. Ez már döntés kell. Kormánytól szeretnénk kikényszeríteni a... a nekünk járó pénzt. ez a támogatást, hiszen a hatalmasat spóroltuk, de ezt nem kapcsolatunk. De nekünk járó, mennek a zeusfogásba, és jönnek a túlszolári, szóli 11 milliárd forintt, ezt előfinanszírozzuk. A pénzt meg fogjuk kapni, csak nem mindegy, hogy mikor. És a harmadik meg a Ugye ez az utóbbi kettő, ez nem lesz könnyű, hiszen a Lánciddal kapcsolatos vitában érdemi változás nem történt, és ugye a rezsiköltségeknek az a utánpótlásával kapcsolatban is, ugye az szintén egy, egy ingoványos talaj. Azt kérdezem Öntől, hogy amit a HVG írt egy nappal, azt megelőzően egyébként, hogy a főpolgármester megszólalt volna, Uh, jól értesültek voltak, uh, egy kicsit jobban is értesültek a kelleténél, hiszen nem ez következett be, de élő Norbert a főváros uh, DK gazdaságfejlesztési a megerősítette a HVG-nek, és ez tegnap előtt volt és nem tegnap arról beszélt, hogy a 2023-ban szolidaritási hozzájárulásként az állam 54 millió forintot várol a fővárostól, ez az, amit a főváros önkormányzat nem fog befizetni. Na most ez tegnapra módosult, nem azt mondom, hogy finomodott, mert ez nem egy megfelelő ige használat lenne. Itt tegnap más hangzott el, van-e bármilyen jelentősége a HVG, DK, élő Norbert, illetőleg, hogy ez, amivel kapcsolatban egyébként már ugye megszólalt a kormányzati tájékoztatási központ, hogy nem lett e, jogszabály, e, tehát nem lehet magatartásra biztatni, illetőleg arról is volt szó a HVG-ben és máshol, hogy ezek egyébként gyakorlatilag hogy oldhatók meg, hogyha inkasszó, de nem lesz rajta pénz, tehát mindaz, ami most a szolidaritási adó benenfizetésével, mértékével, peresítésével kapcsolatos, ha elmondaná, az nagyjából talán még egy kérdésre lesz idő, de az se biztos. Igen, tehát hogy ez a HBG cík annyira volt és pontos, hogy még a számot se sikerült eltalálni bennem, egyébként nem 54 milliárd fönnt, hanem 57 milliárd forint a szolgazási kötelezettsége a fővárosnak. Csak azért mondom ezt, mert hogy innentől kezdve nyilván az újságírók egy uh, tudott bejelentés előtt, már hogy az, hogy lesz valamilyen bejelentés, megpróbálnak jól értesültek lenni, fölhívnak forrásokat, akik szintén szeretik eljátszani, hogy ők jól értesültek, miközben egyébként voltak vonva a döntéshozat abban, mert még nem is kellett bevonni őket. Én itt szerintem egy ilyen uh, sokszereplős fontoskodásnak tett ez az jelen, itt a történet. Van ilyen, tehát a politikában láttunk ilyeneket, hát nyilván egy, egy ipari kamera való nyilatkozatért bárki, és egy három lájket eladja a lelkét, és a politikában sajnos ilyeneket Ezért bosztus, vagyok ezért, őszintén szóval. Mert a hangjából egyértelműen és a fogalmazási módjából is. Nem szeretem ezeket a dolgokat. De, de nem az újságíró, vagyok bosztus, majd nyilván az újságíró megvégítettük, próbál információt szerezni. Csak azért mondom, hogyha olyan szakmai alapon volt megírva ez a cikk, hogy még nem sikerült eltalálni benne a mértékegységet sem. Nos, e, szolgálatási hozzárvás. Tehát ugye mi azt mondjuk, és az alapozzuk a, a, a szerintünk perbeli követelési lehetősünk van, hogy az önkormányzatok az adóbevételeiket szabadon köthetik el. Uh -huh. Az államnak a közszaladatokat finanszíroznia kell, e, kötelező feladatokat erre normatívát ad, és normatíva segítségével finanszírozna. Ez idáig, ugye a nettó finanszírozók voltunk már az utolsó két évben, de ez azért olyan nulla 0 nulla állapot volt. Az azt jelenti, hogy hát egy picivel kevesebb pénzt kaptunk, mint amennyit be kellett fizetnünk szolgálatási hozzájárulásba. De az idei szám, az már nem így néz ki. Idén 57,8 milliárd forintot kell befizetnünk, és egyébként 32,3 milliárd forintot kapunk. Azért a kettő között 25 milliárd forint a különbség. Ez nagyságrendileg a város, hát ilyen három és fél heti, majdnem 4 heti finanszírozása a működési kérdésére. Erre mondjuk azt, hogy ez jogszabályellenes és ez nem lehet. Ezért verünk perre, és egyébként, amíg negatívba vagyunk, akkor felfüggesztjük finanszírozási kötelezettségünket, nyilván rendezett módon, nem fogunk törvénytelenséget elkövetni, de az, hogy amikor negatívan van a város, és a között kellene választani, hogy kifizessük a béreket, a élelmiszert vásároljunk az idős otthonunkba, vagy finanszírozunk a központi költségvetést, akkor bocsánat. Ennek az, az ütemezése áll. hogyan van, tehát mikor kéne fizetni? Minden hónap 24-én kell fizetni, akkor van egy ilyen időarányos részt? Nem teljesen, a szolgazítási hozás az úgy működik, hogy januárban 12%-et kellett a teljes összegnek, és onnantól kezdve 8%-et kell a, a, a fizetni ennek a résznek. Ebben a hónapban befizették még vagy sem? Vagy sem. Ebben a hónapban még befizették, ez még előttük van? Hiszen még pozitívban vagyunk ebben a pillanatban, meg szoktak kérdezni ilyenkor az általánban is részben mondott, hogy hány pont van a számlán, most még pozitívban vagyunk. Mi ugye azt mondtuk, hogy a nyári hónapokra függesztjük fel ezt a befizetést. Amire az is vonatkozik, hogyha netán a NAV vagy bár, bár nem, már nincs, inkasztot jelentene be, akkor nem tudna hova bejelenteni, mert egy olyan számlát találna, ami eleve mínuszban van. Ez így van. Tehát, hogy itt van a, a, egy, egy mínuszos számláról, tehát még azt mondom, hogy nagyon sok hallgatóknak ország van folyószámlahitel. Ez hozzá tartozik a számlához, ezt akkor veheti föl, hogyha tudja, hogy egyébként meg, meg vissza fog tölteni, a, amikor megjön mondjuk a munkabére vagy az egyéb állandóság. Az egyének az visszatöltődik az a folyószámlahitel. No, ugyanilyen hitelünk van. De egy folyószámlahitelre arra nem lehet csak úgy inkasszálni, hiszen ez egy rákészültet hitelfelvétel. Tehát azért a jelenleg ez ugye nagyjából a buborz plusz on futa a hitelkamatunk, az azt jelenti, hogy ha valaki egy negatív egyereget ráterhel, hát akkor az felvetett Oké, maga a közigazgatási bíróság nem tudom mennyi időn belül hoz döntést, ha egyáltalán befogadja magát ezt a kérelmet. Nagy valószínűsége annak lesz, hogy nyáron, ha ezt nem fizetik be, az hamarabb fog bekövetkezni, semmint ez ügyben jogerős ítélet születne. Azt kérdezem öntől, hogy mindaz, ami majd együtt fog ezzel járni, azzal milyen mértékben van tisztában, vagy olyasmit kérdezek, amire nem lehet válaszolni? A, nem, tisztában vagyunk, hogy lemodelleztük ezt a helyzetet. Nyilván a, egy pernek mindig több ö, lehetősége van. Mi folyamatosan ö, elemeztük, és arra jutottunk, hogy neki kell menni egy ilyen ügynek. Egyébként Budajos is egyszer már ezt ö, megtámadta a bíróságon, pont ezt a szolidaritási... Igen, emlékszem, mert akkor Ő első fokon nyert is, másodfokon vesztett Igen. el. Mi egy más jogalapkal támadjuk meg ezt a... Az egészet hát is szerintünk a, egyébként a jogfejlődési szempontjából fontosak ezek a perek. Én ezt értem, csak... de én most azt kérdeztem, hogy, hogy ezek szerint, ha nem lesz, akkor is így fognak eljárni. Tehát nem lesz jogerősítélet? Van a... Én azt nem hiszem, hogy a jogerősítélet lenne nyárra, de a, az, hogy a, a negatív folyószámleg eset, egyenleg esetén a központi költséget és finanszírozását felfüggesztjük, azt, azt nyilván ezt vállaljuk, hiszen ezt jelentette be a Főpolgármester, és még egyszer mondom, rendezett módon fogjuk tenni, tehát ehhez mi azt látjuk, hogy megvannak az eszközeink. És de azért még egy dolgot szeretnék elmondani, mert a szolidaritási hozzájárulásnál szeret a kormány azzal jönni, hogy most mit akar a főváros gazdag település, az ő pénzéből működnek a kisebb települések, ha a főváros nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást, akkor a kis települések érzik meg. Én ezt értem ezt a logikát és ugye persze azt is hozzátartozik, hogy ezek a pénzek soha nincsenek meg tinkézzel. Erre mindig az jut eszembe, amit Csárpalkovics András videszes polgármester mondott, hogy a, a szolidarizális józárlás eljövővel egyet tudok érteni, mértékével azonban nem, e, és ezt olyannak tartom, mint Kalambó feleségét, mert hogy soha nem találkozik azzal az önkormányzattal ez a pénz, aki, á, aki, a, aki számára állítólag befizetjük. Tehát, hogy azért ez egy jól hangzó érv, hogy a, ebből támogatja Budapest, mondjuk Zala-Baksát, de hogy egyébként ennek semmi köze a valósághoz. A főváros, Székesfehérvár, a 5. kerület ebből a pénzből a központi költségvetés támogatja. A központi költségvetés ebből Vodafont vásárol, felújítja a várat, vagy tényleg az alapapságnak utal belőle kiegészítő támogatást? A igen, igen, innentől kezdve ez már ugye az a, az a dolog, mintha az ember egyébként ugye bárkinek pénzt ad, hogy az, ha valaki mondjuk hajléktalan, akkor azt már nem befolyásolhatja, hogy mire költi, de értem a logikát. Ma délután, ha nem fogok elmenni, az elsősorban azért van, mert mire, mert ugye azt most pillanatok alatt meg fogják írni, mi ma beszéltünk, és jövő héten szerdában van a fővárosi közgyűlés, amit ismét végig fogok nézni. Csütörtökön lesz, miről beszélünk és mintán arról volt szó, hogy a mai programja az hihetetlenül gazdag, most 8 óra 54 perckor, akkor szabadon engedem. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, viszont hallásra. Önök kisambrust hallották, Budapest általános főpolgármester helyettesé. Szerintem ritka érdekes beszélgetések voltak, valamennyi ehm, tehetnek különbséget önök között, önök ezek között én nem teszek. Holnap 7 óra 10 perckor akkor is találkozunk, a Filipov Gábor nélkülöznünk kell, mert egy sor dolgot meg Hoztanék önökkel a Kejfej Jancsit, illetően, ami az elmúlt időben nem volt. Félnyolctól Navracis Tibor, majd e, Horváth Csaba lesznek vendégeim. A jövő héten, hétfőn és kedden e, kötött tartalom lesz, szerdán lesz élőlebonyolítású műsor és május -én és másodikán is így lesz, május az ünnep, másodikán pedig az, nem, az még nem egészen biztos, mert a nyári programokra felhívnám a figyelmüket, és majd a segítségüket is kérném. Nem tudom megmondani pontosan, hogy mennyi időre tervez a Kejfejancsi több dátum is van, május vége, június közepe és június vége, július elsőjén már biztos, hogy nem szól, de június 30-a az egyébként nem kizárt, ami egy viszonylag távol lévő határidő, az körülbelül még 9 hét. Um, de a nyári program az más lenne, mint ami egyébként szokott lenni. Ezekről is adnék tájékoztatást, valamint az önökkel való párbeszédet ez ügyben megkezdeném. A jövő héten hétfőn, ha minden igaz, akkor Bakács Tibor és barátai lesznek. Csider István, Zoltán pionistván, és én, ez egy tenapi felvétel, szerintem ritka izgalmas lett, és a farkas foglalkozunk, és mindarról, ami egyébként ebből fakad Magyarországra nézve, egy őrké novellát fogunk elmesélni négyen, négy különböző módon. Kedden nagy valószínűséggel a Horngábor csintalan beszélgetés lesz, amelyet ma fogunk rögzíteni, és szerdá lesz a jövő héten élőlebonyolítású műsor. Május is elseje az hétfő, de akkor nem lesz élőlebonyolítású műsor, és kedden szerdán valószínűleg igen, de minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, úgyhogy olyan messzire nem mennék, arról nem beszél hogy minden nap korlátozott apokalipszis, és a meglepetésekről nem is szólnék. E-mail elérhetőségem dörö.fialayanoskukatz.com. Elköszönök Önöktől abban a reményben, hogy holnap reggel 7 óra 10 perckor találkozunk. Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfejl YouTube csatornájára, és kövessék a. Facebook oldalt, ami a koincidenciát és a szerkesztést illeti, ebben tegnap a legmaximálisabban támogatott a Jóisten és a Szerencsétlenség, hiszen a kejfejancsi.hu oldalt pont akkor érte támadás a szerverszolgáltató részéről, amikor egy ebbel kapcsolatos beszélgetés volt. Mondanám, hogy vannak véletlenek, de a Honpola szerint amíg ilyen véletlenek vannak, addig nekem érdemes mikrofon és kamera mögé elé ülnem viszont hallásra, viszont látásra.